«Така жінка Славка, така є невістка Ілаковича». Але між цими двома личинами змішується десь і кохана Маркіяна. Чому саме її образ обрав він собі за ідеал? Не можна спрощувати справи думкою, що єдиною причиною цього, а не іншого вибору, була недосвідчена юність Маркіяна. Буває, чому ні?» що юнаки закохуються з першого погляду у сестер своїх товаришів, власне так, як зробив Маркіян. Але кохання це, яке можна назвати тільки репетицією справжнього кохання, скоро вивітрюється. Чому ж у цьому випадку трималося воно Маркіяна навіть тоді, коли він мав уже нагоду бачити інших дівчат і робити порівняння між ними і Орисою? І так поволі, та якась славкова жінка виростає до загадки, яка позбавляє спокою нелині сни. Оцей неспокій і приводить одного дня нелю у кімнату тітки Клавди. Тітонько, не знаю, як найкраще дістатися у вільхівці до Славків. Клавда, не виймаючи люлечки з уст, по парубоцьки підморгує Нелі. Ага, меду захотілось. «Шкода, що гостриш собі апетитик. Не дадуть. Тобто Славко, може, і дав би. Але пасікою відає уришка, а та не дасть. Та, якби могла, то двічі їла б одне і те саме. Хі-хі. Хтось сказав мені, що вона на тих самих кістках двічі суп варить». Нелі робиться прикро за Маркіянове кохання. «Та що тіточка таке слухає?» Орися навіть не заглядає до кухні. Це вже хтось навмисне наговорив на неї. Та, може, і твоя правда. А мені що? Я знаю тільки те, що мене виправила з порожніми кошиками. А тебе не знаю. Може, матимеш більше щастя? То тіточка їздила аж до Вільхівців? Їздила, їздила. Ані гадки не мала їхати, але той чорт Нестор спокусив мене. Ще минулого місяця прийшов сюди і почав, як то він уміє, чуда дива, розповідати, пане добродію, про їхнє зразкове господарство, про пасіку, про ферму срібних лисів, про якісь надто модерні сушарні для фруктів, про пивниці для печериць, про якесь спеціальне вино з шипшини. Ага, ще що найважніше сам запропонував мені коней. Та ще став наказувати, щоб я не забула забрати кілька кошиків з собою, бо з вірхівців не випускають голі і дуже нібито сердяться, як приїздять до них без кошиків чи рюкзаків. Чисто кажу тобі, загіпнотизував мене той вар'ят, уяви собі. Неля ніяк не могла уявити собі тітки Клавди в стані гіпнозу. Не наважувалась очима виразити те, що думалось у ту хвилину про неї. Потупила очі і блукала ними по виленялих арабесках килима на долівці, міркуючи зі сором'язливим смутком. Вона вже дивачіє. Навіть до цього быстрого розуму добирається час. Аж страшно, що вона не бачить, в яке смішне становище попадає, коли вдає себе наївну, недосвідчену жінку, яку кожен може ошукати». Збородавки на ліве щоці старчав у тітки клавди довгий, навіжений, на диво чорний волос. Неля мимохідь повела очима по портрету молодої красуні на стіні, і принизливе, жалюгідне співчуття досягло її серця. Так, це дуже дивно, сказала і почервоніла за свою самаритянську брехню, що тітка так вловилась на жарти стрийка Нестора. «Дивно!» – кинулася Клавда. «А що тут дивного? І відколи живу я на світі, завжди мене підводять і обманюють. Завжди так було, є і буде». Тепер уже Нелля знала, що тітка Клавда хоче, щоб її жаліли. І бажання це, напевно, походило не від щирості. Напевно, це було замасковане випробування з боку Клавди. Мовляв, чи пожаліють її родичі, коли б сталося так, що її справді треба було б пожаліти? Чомусь видалось Нелі, що тітка Клавда ладна б вмертий для спроби, якщо б така можливість була б в її силах, аби пересвідчити стільки, хто плакатиме за нею. Чи цей дурний діалог була ціна, яку повинна Неля заплатити за інформацію, де і коли можна зустрітися з Орисою Ілаковичевою. Неля вирішила, що так. Зацікавилась тічченим ревматизмом, спитала, чи вікна у спальні вже оглянуті на весну, порадила не виходити всліду на двір і щодня перед сном вживати ложку травневого меду. Неля дізналась нарешті, що Орисю можна зустріти щопонеділка на малому ринку, куди вона вивозить на біл, городовину та фрукти на продаж. Здалека вже можна її розпізнати Сидить на фірі, закутана у хустині І власноручно відважує перекупкам кошелі яблук. Що за сором, що за падіння Ніхто з Ілаковичів, а всяке траплялося в нашому роді Не виставляв себе на позорище людське Правда, торгівля сама по собі непогана річ Толкувала Клавді Іноді більше доставляє емоції, ніж рулетка. Але щоб ладосноручно відважити кошики з буряками, числивими – фе. Для чого тоді агенти? Тільки дурень боїться посередників. егеш, дурень або поганий організатор, що, власне, одне і те. Агенти – це палички до цимбалів, Пальці керують мелодією, але вибивають її зі струни палички. Тітка Клавда, очевидно, забула про те, що вона наївна особа, яку кожен використовує. Вона з захопленням стала розмотувати перед Нелею мережі торговельних спекуляцій, в яких агенти грають роль подібно до стовпчиків при жіночій роботі, що її охрещено іспанською назвою Толедо. Вони зв'язують кінчики ниток, якими держиться вся основа. На тітку Клавду напав один з притаманних їй, Приступів монологування. Неля залишила її, не прощаючись, чого, зрештою, клавда навіть не помітила. Орися побачила Нелю, коли та не звикла до коней, боязко продиралась поміж вірами до місця, де розклалась Орися своїм добром. Неля з великою прикрістю помітила, як Орися, зауваживши її. Похапцем кинула оберемок сіна на якісь посуди чи кошики. Розгубленість, що відбивалась на Орисенім обличчі, тільки підтвердила Нелині підозри. Неля з делікатності старалась не бачити ні випорожнених, ні повних під оберемками сіна кошиків на фірі. Воліла відразу приступити до справи. Орисю, я хотіла з тобою про дещо поговорити. Чи не можна, щоб Фіра поїхала, а ти заночувала і вранці повернулась у Вільхівці? Знову Неля не могла не помітити, як орисені очі шугнули в бік під сіном. Це неможливо. По-перше, я взяла з собою ключі, а хлопам передати їх додому не можу, сама ж розумієш. По-друге, завтра має прийти купець по індики, і я мушу бути при цьому». «А що ти хочеш мені сказати?» Спитала так неохоче, що Неля визнала це за нечемність з боку жінки Славка. «Я хотіла б поговорити з тобою про одну справу без свідків. Про щось, що стосується твого минулого». «Ах, минулого!» – відразу пожвавішала Орися. Здавалося, щось важке сповзало в ту хвилину з плечей, і вона знову ставала життєрадісною, запопадливою молодичкою. Неля трималася однією рукою за люшню і дивилась на далеку вежу ратусі. Це була та дівчина, яку колись так любив Маркіян, що мала думати про його моральну вартість. «Ти знаєш що?» – защебетала Орися. «Ти, як хочеш, прийди до мене десь так, скажімо, за півтори-дві години». «Тоді я вже зможу відійти від воза і поговоримо». Добре, погодилась Неля, хоч власне, чого ще могла сподіватись від цієї перекупки. Неля прагнула тепер лише одного. Забрати в Орисі матеріальні скарби, як фотокарточки чи листи, решту того, що у свій час подарував Орисі Маркіян. Забрати – і в якийсь спосіб зробити те своєю духовною власністю Кожне слово, кожний біль, кожний порив Подарований чи кинутий до стоп цій економці Коли пізніше опинилися з афірами і кінським смородом Не знали, з чого почати розмову Нелю збило спантелику те, що Орися ні з цього, ні з того начеб Знову почала нетерпеливитись Можна було подумати, що вона ці дві години не тільки випорожнювала Коші, але піддавала критиці своє минуле і, правдоподібно, знайшла в ньому щось, що могло її хвилювати. Орися з трудом одягла шкіряні рукавички і зараз вже з таким самим зусиллям стягала їх, щоб знову спробувати запхати в них напучнявілі від холоду пальці. Неля відчула в серці страх. Був це особливий, якийсь нечесний страх. Неля боялася, що в дружині Славка під впливом їх розмови може знову проснутися Маркіянова Любка, мрійлива дівчинка з косами за плечима. А тоді ринуть у пропасть і Ілаковичі, і їх маєтки, і Неля з ними. І тільки там ті двоє будуть існувати один для одного на всьому світі. І відкинувши всякі підготування, Неля сказала притишено, але з акцентом. Маркіяна Івашкова чекає кара смерті. Неля чує у скронях прискорений ритм крові. Не дивиться на Орисю, але відчуває присутність її навіть в повітрі, що відділяє їх одну від одної. Нелі здається, що минає багато часу, заки вона чує твердий. Без всякого забарвлення Орисин голос Не цікавлюся політикою, не маю часу читати газети Але ж тут йдеться про Маркіяна, не витримує Неля Орися повертає до неї своє велике нерухоме обличчя Маркіян Івашків не існує для мене Так, як і я сама для себе не існую Чого тобі ще треба? Чому ти прийшла до мене з цими справами? Чи, може, думаєш, що я тільки одна і була в його житті? Ти не говори зі мною таким тоном, Орисю. Я прийшла просити тебе, чи ти не могла б мене, чи ти не була б така добра розповісти мені щось про Маркіяна. Орися приглядається до Нелі вульгарним, мстивим оком. Тобі? З якої речі я маю розповідати тобі історії з мого життя? А навіть, якби справді між нам щось було, то це не може тебе обходити. Нікому нема діла до того, що між нами було. Біла вузька смуга перетинає Орисі ліву щоку. Неля відчуває, як знов приплив страху заливає її серце, боїться невістки і лаковичів. Тепер уже не дивується, що ця жінка, як каже Клавда, Обвела довкола пальця всіх і лаковичів. Нелі дуже хочеться, щоб ця тверда жінка трохи пом'якшала. Вона бере несміло, але з виразним натяком на залагоду Орисю підлікоть. Ти не став мені у докір, що я запитала тебе про ці справи. Я вважала це деякою мірою за свій обов'язок. Я гадаю, що тепер я. Одна доля з ним. Орися Рвучко повернулась до Нелі і зі зведеними бровами напружено стала розглядати золоту брошку на кашне у Нелі. Але чому як расти? І в цьому питанні вмістилася вся загадка, якої, як видно, не могла розв'язати Орися. Неля, минувши питання Орисі, почала в душі повторювати думки, що їх колись висловила була перед сестрою Макарією. Загальнолюдські цінності страшенно впали в ціні. Девальвація монети потягла за собою інші девальвації – вірність, мужність, громадська відвага, чесність, чисте кохання. Яка тепер вага цим цінностям? У 90 випадках зустрічаємо майстерні фальсифікати – замість справжнього продукту людського духу і серця? Хіба не так? Хіба сьогодні не висміюють відверто дівчат, які зберігають дівоцтво своїм нареченим до дня вінчання? Хіба сьогодні вірить хто-небудь у кохання, яке вимагає самопожертви? Хіба громадська відвага, мужність у чоловіка не вважаються доказом недоброго розуму? Хіба чесність, не ототожнюється з поняттям глупоти? Хіба сьогодні дівчина бачить щось інше в подрузі, як забезпечення куснем хліба і заспокоєння міщанських амбіцій? Хіба не смішне сьогодні саме звучання слова «щастя»? Це були основні думки Нелі, які вона передала Орисі трохи простішими, дохідливішими словами. «Мені здається, – закінчила вона – що через те, що багатьом здається чистим божевіллям безкорисливе кохання, я повинна довести, що такі речі ще не вмерли на цій землі. А крім того, треба чимось жити, чимсь гоїти навіть... Я оце прислухаюся до щастя нашої Катрусі. Я не хочу, щоб моє щастя могло закінчитися таким акордом. До того ж, вона засоромилась, Наче про ці речі не треба було говорити в голос. Хтось з нас перший мусить переступити ту межу, що її змалечку накреслив нам наш стан чи становище татка, як хочеш. Треба нарешті вийти з цього зачарованого кола. Про свою тугу за надзвичайним Неля навіть не згадувала. Вважала, що ці справи, коли виявити їх комусь, втратили б свій блиск, як деякі метали при зустрічі з повітрям. Орися знову мучилась над рукавичками, які чомусь за всяку ціну хотіла всадити на пальці. Тепер Орисина мова змінилась. Вона пом'якшала у своєму звучанні і бриніла щирістю, що нагадувала спізнений жаль. Я не мала дома цієї самостійності, яку тепер маєш ти по смерті татка. Дома мене заїдали за Маркіяна. І найстрашніше – це те, що правда була все-таки за ними. І він був не для мене. Мої, як почали змальовувати життя, що чекало мене за ним, то мені самі відпала охота думати про спільне майбутнє. Але і це не було причиною, чому я зірвала з ним. Я не знаю, хто перший зірвав. Коли промовляння до розуму не дуже допомагали Мої вхопились іншого способу Почали висміювати Маркіяна Ти знаєш, він селянська дитина І вони не раз, особливо родина мого дядька Про це я пізніше дізналась Маневрували так, щоб залишити його в себе на обіді чи вечері Робили з нього персону грата на вечорах Наказували покоївці розносити страви від нього, щоб мати потім досить матеріалів для насмішок і злостивої критики. Але часом мені здавалось, що я зможу це витримати їм на зло. Так мені здавалось. Я навіть не знаю, чи це кохання було. Знаю тільки, що він іноді був мені потрібний, як повітря, а й він теж сам признавався мені в тому. «Шукав якогось очищення гріхів в мені?» «Так», – стверджує Неля. Знов перечитувала в думках щоденник Маркіяна. «Орися Ятрила їй рано в серці. Не могла перемогти себе, щоб не ревнувати. А все ж таки добра не могло бути між нами. Ті останні канікули перед своїм арештом Маркіян не мав бути тут. Але якась справа пригнала його сюди». Він сказав мені, що туга за мною, але це була неправда. В той час я вже не була для нього найважливішим життєвим питанням. Слава Богу, зітхає в думках Неля. Це я відразу відчула. В його житті настав якийсь перелом. Я сказала йому навіть кілька прикрих слів, і тоді він якось проговорився переді мною, що приїхав сюди по справі. Ти розумієш, це був тільки один, не зовсім виразний натяк. Просто вихопилася в нього під впливом моїх докорів. Але для мене цього було досить. Тоді охопив мене такий страх перед смертю. Я не могла подумати, щоб це було для моїх рідних, якби в процесі поруч його імені стояло і наше прізвище. Це і була та границя, якої я не могла переступити». І тоді Славко відвів мене додому, а решту знаєш. Вони спустилися за пагорок за церквою і звернули на якусь стежину на чужих городах. Стежка, чи радше полюва доріжка, дозволяла їм іти поруч. «Це негарно, що твоя тітка, а моя свекруха підтримує думку, ніби Славко вперше заговорив до мене на тій вечірці». Для чого ця неправда? Славко бігав за мною, що як до гімназії ходив. Писав мені якісь дурні любовні листи, яких я ніколи не читала. Ніхто мені не може закинути, що я злакомилась на маєтки Ілаковичів. Ні. Це було б просто свинство. Люблю працю заради самої праці. Однаково треба десь на чомусь зізнати своє завзяття. Чи не так? Місто після тих переживань з маркіяном перестало вабити мене. Славко добрий чоловік, але трава теж добра, на пашу для худоби. Нелі згадалось, як Орися поводилась на тризні татка і не втерпіла, аби не дорікнути їй. Але рівновагу духу ти скоро набула. Тоді на тризні в нас ти з усіх була найвеселіша. Орися стягнула брови. «Е, «Мене дуже вразила була смерть вуйка Аркадія. Пам'ятаю, прийшла телеграма, то я не могла стриматись від сліз. Цілий день, що не робила б, куди не ходила б, так ли з очей, як з джерела якого. А потім той дурнуватий Нестор. Аж така інтимність, подумала Неля. Так якось вплинув на мій настрій, що мені ні з цього, ні з того зробилось весело. Ед, нема про що згадувати. А ти? Вони саме війшли в чиєсь подвір'я, куди, як видно було, не раз ходила Орися. З Маркіяном раніше була знайома? Так. Так? Перепитала ще раз Орися Ілаковичева. Так, підтвердила вдруге Неля. Майже повірила, що справді так було. Орися зиркнула на неї краєчком ока. Потім, потерши рукавичкою чоло, сказала з роздумою. Всі, хто тебе знав, були закохані в тебе, а він, хоч і знав тебе, залишився вірним мені. Це велике нещастя бути аж до такої міри коханою. Велике нещастя. Я боюся, що він і досі ні. Заперечила Неля. «Ні, будь спокійна, він покінчив з минулим!» Орися легенько посміхнулася. «Не вірю в це. Навпаки, людина, в якої віднято майбутнє, з подвійною силою тягнеться до минулого. Дивно і трохи смішно, що ти так розписуєшся за нього. Можна подумати, що ти зовсім не знаєш людей і того світу». «Ти ще хотіла щось спитати?» «Ні, тобто іншим разом. Колись. Ти ж поспішаєш. Та й мені треба ще на цвинтер піти». Йдучи додому, Неля роздумувала. «Неможливо, щоб Маркіян міг любити Орисю такою, якою вона є тепер. Навіть тоді, на тризні, хоч Орися вела себе не зовсім достойно, була ще іншою». Бодай тінню тієї зі щоденника. Тепер єдиною гідністю славкової жінки було хіба те, що соромилась ще трохи свого подіння. А може і тут Неля помилялась? Орися мала титул добродійки і повну особисту свободу і як-не-як забезпечене завтра. Ревнощі, що дотепер мучили Нелю, поволі стали розвіюватись. Бажала одного, щоб якимсь чином, якимсь незвичайним способом міг Маркіян побачити свою давню любов у теперішньому її вигляді. Але як це зробити? Ради Бога, як? До Львова приїхала Зоня о 10 годині ранку. Поїзд, дарма що міжнародний, спізнився на сім хвилин, і це непокоїло Зоню. Була забабонна. Цю дрібну невдачу віднесла відразу на рахунок свого візиту до Ісінського. Чомусь стало їй здаватись, що вона пропустить приймальні години у куратора через те, що поїзд спізнився на сім хвилин. Тоді мусила б заночувати у Львові, а така перспектива була поза межами її фінансових можливостей. З тунелів вокзалу почали сипатись молочарки з бідонами на плечах. Заносило з вітраним молоком, що нагадало немовля в хаті. Зоня не любила малих дітей, і цей неприємний запах тільки погіршив її настрій. Невже ж у Львові випивають аж стільки молока? Видно, прибули ще якісь приміські поїзди. Баби з клунками на плечах кинулись на трамвайні вагони і відразу заповнили їх. Зоні не сподобалася ця самоволя сільських баб. Якби не те, що разом з нею залишилося ще кілька дам очікувати наступного трамвая, почула б себе в якійсь мірі особисто ображеною. Повинні у перші години існувати робітничі трамваї так, як існують робітничі поїзди. На гетьманських валах, вважаючи цей пункт за центр міста, зоня вийшла з трамвая. На дворі було не холодно. Термометр на аптеці показував плюс сім, але згори мжичив докучливий дощик, і від того було дошкульно непривітно. Зі сходу повівав недобрий вітерець, і можна було зустріти багато жінок з червоними носами. Біля вітрини з черевиками зоня зупинилась, щоб поглянути на себе в дзеркальній шибі. Виглядала так, як ще ніколи. Просто жалюгідно. Ніс, від стужі, втратив свій делікатний рисунок. Був блискучий і шкарлатно-червоний, якби ніколи пудри не бачив. Прищі від пудри посиніли і стягнулись, від чого обличчя покрилось тінюватими видолинами. Кучері над чолом розійшлись від вологості і тепер стирчали догори, мов щетина. Крім того, від недоспаної ночі очі мовби постаріли, так що жаль було дивитись на них. Пропала моя посада, набігла думка, і зоні чомусь дуже шкода стало не себе, а Олени. Якось уперше в житті добачила побіч своєї невдачі і біль матері. Було незручно стояти довго біля одної вітрини. Зоня посунулася кілька кроків уперед і звільнилася перед вітриною з дитячим готовим одягом. Тут приборкала трохи своє волосся, надала очам бадьорого виразу, але важке почуття невдоволеності з себе самої не покидало її. В коридорах шкільної кураторії було тепло, навіть гаряче для тих, хто входив з туманного повітря. Це теж погано вплинуло на зони настрій. Крем під пудрою розтане, і обличчя блищатиме, як у горшкодрая. Була така пригнічена цим, що не наважувала глянути на себе в шибу вікна в коридорних дверях. А враз побачила, як якась молода панночка безцеремонно малює собі губки перед тією шибою. Чи зоня мала бути менш повна себе за ту вертуху з окисненим волоссям? Свободним рухом витягнула дзеркальце І собі пішла за прикладом дівчини з жовтими косами Свідомість, що ніс уже не блищить, а губи мають свіжий колір Вплинула на зончий настрій заспокійливо Відразу почула себе якось інакше Властивим їй певним рухом відчинила двері до кімнати куратора І з піднесеною, як любила головою Увійшла до приймальні. Якийсь пісний з вигляду в уніформі розсильного чоловічок призвав її віяківком голови до свого столу. Навмисне, не поспішаючи, наблизилась і стала на пристойній віддалі від стола. Хай паненка заповнить оцей квестіонар і піде з ним до пана референта під число вісім. Мені потрібно особисто бачитись з паном куратором. Хай паненка робить те, що кажу. Треба насамперед заповнити квестіонар, а потім пан референт уже вирішить, чи треба паненці бути особисто у пана куратора, чи не треба. Зоня пхекнула, метнула взад головою і поволі лівою рукою від себе відсунула папірець, що його вийняв для неї возний із шухляди свого столу. Возний зняв окуляри з носа. Він мусив цій дівчині приглянутись голими очима. Що це паненка за фокуси тут показує? Така є урядова процедура, і не можна для паненки робити виняток. Прошу не морочити людям голови і не забирати часу. Але робити так, як кажу, або взагалі паненка не буде допущена до пана куратора. Чи бачив, хто таке?